Ipar Euskal Herriko Instituzio panorama erotik aldatuko den momentu untan, garapen kontseiloak itzordua emaiten du gaur seietan, demokrazia parte hartzailearen inguruko foro publiko batentzat. Pascal Indo, presidente, ordeazira. Da gure komita zira goizun, tan egunon. Egunon zuei. Aute txen kontseiloarekin eskuz esku sohtua eta azia. Aute Kontseilua kontseiloa urtuko da. Garapen kontseilua ez da desagertzen zergatik? Be, zergatik ez baita egitura bera, e, autetxiak ukanen dute egitura bat, <coughs> eta sinpleki e, autetxien egitura behia, ÖPCI bera, ELEP bera izanen baita. E, garapen kontsailua zer da, da guti gora bera gizarte zibila antolatua, gaur egun elkarte bat gira eta ari gira sekatzen zoinden e, estatuto oberena guretako, eta guk pentsatzen dugu, elkartearen atxikitzia dela oberena, zertarako, ikusten maitugu parada, e, edeja, e, elep berri hortan, nunbait demokrazi parte hartzailea, horaino gehiago egiteko ipar aldean. eta pentsatzen maitugu horren behar badukula horren oitura ere badugu, jakimear da garapen kontxilua, autetxen kontxilua baino len sortuzela, eh? hori izan zen, largoi tamar hamarkadan frantzaz podereak proposatu zuen um, bide bakar nunbait ipar euskal Egeren ezagutzeko behaz garapen kontseilua justu urte bat behanta ustut uh, uh, autetxien kontseilua, ezpaitzuten garaian emanai behzerik gaur egun badugu behzerik, baina badugu behzerik autetxien dako, eta guk Uh, behautet dugun nunbait ajakiri egin gure egiturari nik ez dut utzte eta eta alakira denak urrian uh, eta irailan egin ditugu mintegi batzu uh, uh, gure artean eh? uh, uh, gizarte sibileko hainbat eragiren artean eta hautatugira be denek na eginuela be segitu lanori uh, autetxien ondoan uh, segitu lan hori eta genera, Bada bertze zerbait ere, ari balin magira, Ipajaldeko Lujaldeaz eta Lujaldearen geroaz ari balin magira, ez da bakarrik elepari lotua, hori elepek ditu hainbat eskumen, baina ez denak eh, departamenduak okanenditu oraindik, eh, eskualdeak bertze batzu, jakinez gainera ze eskualdea hundia okanendugun, eta estatuak berak okanenditu bertze batzu. Bez nola, ote dugun, eh, pentsatuko eh, Ipajaldeko geroa bakarrik eleparen begitik, Hori guk uh, hartosker jaiten dugu ezin dela, behaz, orta lako ere segitu behar dugu. Eta orta kore, el ere, elkahte izaira hori atxikina iduzu eta ez izana um, egitura behiaren organo bat bezala edo kontseilu bat zorgde bat? Be, legeak maiten du posibilitatea, eh, jakimera da, notr lege behi horrek, maiten du posibilitatea barneko zerbait, barneko egitura bat izaitia. Uh, mañan ikuste ut, eta ez tutu uste haute txiek orako... Kasik ezan eranen, enuen zosokeri bat, baina uste dut azken finean ala dela. Ez dut uste, uh, autetxiek ez dutela aukera hori baliatuko uh, gizartezibilak nahi du parte hartu iparte euskalegiko gobernantzan. Uh, nik uste dut, uh, uh, bon, logikoki egia da, hoain autetxiek badute podere behi bat, uh, logikoki ere eta normal den gisan, nahiago lukete uh, eien artean egin dena, erresago eh, baita, Baina nik uste dut aberastasun bat dela. Uh, gizarte batek nahi balin badu hortan orten, ebe parte hartu orten, biztandena, aukera hori baiatu behar da. Ez duela lan egrestuko, uh, ados gira, baina um, pentsatzen dut idei batzu, uh, ez dakit goiti-beiti edo beiti-goiti izan direnez, baina azteko idei batzuk partekatuak izan endira fiteago autetxia eta gizartearen artean, uh, eta usteut or, hori dela hartu uh, behar den uh, lekukoa. Zer da, azkenan betiko keska hori autetxiak ke jendeetatik egitura instituzio horiek beti jendeetatik urhun? Ez, eh, ez dut uste. Uh, justu, usteut, ipar euskal lehian, uh, balin badalekun bat nun diren, Da justu e, iparte euskalikian. E, autetxiak ezautzen itugu, e, realitateak aski ongi ezautzen ituzte hemen, e, eta aski da, edozein debate batean entzutea emengo autetxiak, e, gehienetan e, emengo txostenak ongi ezautzen dituzte. E, eta ez ditugu, e, gainera, bertze hainbat lekutan, badira oraindik e, autetxi batzuk teknikan eta bat ere gai ez direnak hemen, baditugu uh, autetxi teknikari on batzu uh, uh, teknikak ezautzen itustenak, eta nunbait uh, ez direnak engainatuak, nahiz eta ezten uh, itzori uh, ezan behar ez baita ahasusen, baina men, nunbait, belduja baita beti, uh, te, gure autetxiak ez dira teknikaren gandik, uh, nunbait, janak. Eta azken finean, uh, badute, uste dut, baituzte iditzi askionak eta aski klak uh, ipache euskaregian. Eta ni hariniz, ez ote den justu, lan hori remaiten baita, haute eta e, garapen kontsiloaren artean e, guk ezautzen dugu jentxostenak, eta eiek gureak. Eta azken finean, uste bide ona e, dela gauzen ungi ezautzeko eta aintzinazteko. Garapen kontsiloak biltzen ditu, elkarte, sindikatu, enpresa, eta ganbera kontsularioak ere bai, administratioak ere badu lekua. Hortan... Se, eta autetxeak. Eta autetxeak, eta ze maneratan nahi duzu eragin elkargu behi orten, zer da ideia mintegi e, bat bezala izanen da, autetxean gainean presioa egiteko tresna bat bezala, ze lan mota egiten aldu? Uh, presioa egiteko autetxean gainean badirat jadan bibide, bata da kajika eta bertzea da boskak. Beaz, uh, ustut askide lan, fet. Uh, garapen kontsailua ez da hola ikusi behar. Uh, bost urtero, kasik, autetxeak aldatzen alditugu, nahi balinma dugu. Eta ez balinma gira kontent uh, egiten duten lan batekin, ebe karrikaba dugu gurea, eh? uh, manifestak, manifestazioak egiteko. Beaz, garapen kontsailua ez da bat ere horretan. Garapen da uh, justu... Uh, E, eragilen artean, eramaitena ditugun idei berriak edo, idei zahar, baina nezoino eh, plantan emanak, ebe, idei horiek eraman beharitugu, eh, zuzenki, haute eh, eta esplikatu, argudiatu. Eh, badira, hainbat idei sortu direnak ipar aldean, eh, tresna eh, gainera, nahinuk ezan ere, bada zerbait ezikera importanta, da lege bat pa, egiten delarik pari edo, bide txiki-txiki bat ikusten baginuen... Uh, arten altzela emengo garapenaren sigurtatzeko hori hartua izan da. Eta Ola sortu dira EPFL, uh, Ola sortu dira EEP bezalako egitu da batzu. Beaz, badakigu, eta bilta garbi, eta, bai? bilta garbi eta uh, nidakita zer harri da zonbai tresna sortu ditugun hemen, eta eredu ere izan direnak, uh, hainbat uh, eta lekuendako. nako. Beaz, uh, uh, nik uste dut azkenfinean bada, badakigu la, bat haute txekin, tranquilki mintzatzen noiz behinka, <laughs> eta biga genik badazkigu ere uh, nunbait uh, izan diren posibitate guztiak hartu eta eta jakin izan dugu uh, bideratzen hainbat ekintza. Uztut, uh, garapen kontseiluak beh, lehen bain, lehen eta lehenik eginduen bezala, segituko duela uh, mintegi bat ez egia da, idei behi berri egin edamaiteko baina baita ere, eta hori ziag importanta da, uh, nola ekan bidegurutze bat ere izan da, haute administrazioa eta gizarte zibilaren arteko bat IDi eta eta iritien uh, guruzatzeko eta usteut hori inportanta dela lekubatukan dezagun uh, bihar eta gainera guk nahi gen nuke gizanen segitzen bain badugu janaabageita elKte bezala guk gure bagitan iizanen tira eskoalde uh, eta departamentuko hautetsiak galdeginen duugu estatuari jnda dila begriz uh, gurekin mintzatzeko eta hor elep eko hautetsiek uh, ikusten alko dituzte bertzekusiak ere eta planta nahi tenako dugu egiazko lujalde uh, lujalde pentsaketa horoko jok bat. Lujalde pentsaketa, lujalde itzakbenak ere badira, eh? garapen kontseiloak eskoregia bimlata amak, eskoregia bimlata hogoi eh, izenpetu zituen lujalde itzakbenen eh, bilakaera geroa ez dakiku zobera zehi zanen den, hortan segitu nahi luke garapen kontseiloak? Be, eh, segituko du, segur eh, ga, eh, diadenik legeak erraiten du garapen kontseiloak izanen tirela, elep guzi Beaz uh, legez izan beharko da galapen kontxilua. Gaurregun, ze formatu kango duen, ez dakigu guk uste dugu elkarte baten formatua ukanen duela, uh, ala nahi baitugu guk, eh, gizarte zibila, eta, bakzu, eskontza batean, eh, ez da <laughs> eh, bah, bien arteko negoziak eta bat da, nun baitzegi, eta han egiten eh, dituela <laughs> lako zokeriak, mainan gu uh, ala ere bada berroi urte, behroi urte, baino ere, berri urte, urte goitatzen dugula Ipache Euskal Herriarenako egitu da bat, bada guaino goita bost urte eksititzen girela garapen kontsiloan, eta Nunbait, Badakigu guk ere zer gero nahi dugun gure giizarte zibilen antolakuntzarentzat. Beznik pentsatzen dut Haetxeekin e, eramanen den negoziaketa ondoko egunetan e, aski simple izanen dela nahi nahiago baitute gurekin tranquila izan, eta baitakite badakigula lan egiten, simpleki. Nik ez du ez du dudarik. Uh, aldiz, um, lur alde kontratuak nola eramanen diren, gaur egun ez da kigu baiti, oraino detailetan sartu, izan da uh, Euskalegia bimendata mar Euskalegia bimendata ogoi uh, Euskalegia bimendata oita mar edo bimendata berro uh, istante pentsatu beharko dira, ergen abeita, zer da da gure garapena pena ipar Euskalegia rentzat Nola eramanen dugun denen ahtian, eta gizarte zibilak ze idei dituen, administrazioak ze ostopo ikusten dituen, autetxiek ze aukera ikusten dituen, eta nola nahi duten azken finean bozkatu gauzak, uh, uste dut denen ahtian egiten lako dugula lan hori, uh, gaur bezala azken finean, eh? gizarte zibilak amahe, Euskalegia Euskalegia Euskalegia egin zuen bezala, amestu eh, ipar Euskalegi bat, Uh, uh, nola ejan, autetxiek uh, borskatu, uh, estatuak eta bertzezko aldea eta departamentua finanzatu eta azken finean administratioak egituratu. Bez bakotxa bere lana eta uste uh, eh gaiten de mesala ardia kontza gorde dira Foro publiko bat antolatzen duzu demokrazia parte hartzailea du buroa arratsuntan zaietan baionako baionako sera anfiteatroana universitateana demokrazia parte hartzailearen idea hori zaka hortan ikusten duzu gauzatzen nikusten, demokrazia parte hartzailearen tresnah bat bezala agertzen da garapen kontsilua Hala da, nik usteut, Hala da, gauza bakarra da ikusi behar den zer den demokrazia parte hartzailea. Iza alda bide bi arguntez berdinak, eh, lehena da ez antolatua eta bertzea antolatu eta instituzionatua. Eh, argi erraiteko, eh, garapen kontsiloa da demokrazia parte hartzaile instituzionatua hori uh, argi da. Eran baita, arau askizohotzak bat idela, izanen dira kolegioak herriten diren bezala, eran baita kultura, ez da genik uh, behar bat da izanen da... Um... <coughs> garaioak izanen da, ez da kizan, fe, edo zein gaiari lotutako uh, kolegioak bat ira, institutor buruan baina uh, eta barne espeutatxiko dugula hori uh, autetxiak eta um, administrazioak, uh, zazpi kolegio dira wain arte eta ustut doi bat gehiago beharko direla uh, gizartea zinez ongi uh, representatua izaiteko eta <coughs> kolegio horiek dute beraz eramanen uh, pentsaketa horoko demokrazia parte hartzailea zer da, da Nunbait, bako txak, balin madu idei bat, balin madu zerbait erraiteko, ukande zalaleku bat idei zabaltzeko, idei horren erraiteko. Baina jakin merda iparaldean sekulako oitura bat dugula jadan seashka, uh, euskali jatiak, aika, eta nik dakita zer euskalazko uh, gauzen aipatzen, baina badira hainbat ere, nipaxaldean, uh, frantzesezai dienak, edo uh, ez bakarrik euskaldunen dako direnak naiz eta euskaldunetik arat doan uh, gauza horiek, baina <coughs> uste dut, azken fina, badugula oitura bat nipaxaldean, be artzea, bakotxak artzea, bai bere iditzia, bainan baita ere, bere ekintzetako uh, podere hori. Eta hori da demokrazia parte artzailea, egiten. Foro hortan uh, izanen dira parte artzaile, parte artzaile, desberdinak edo, uh, lekukotasunak kariko dituztenak, uh, nori izanen dira, orpintzalariak? Hor badira, bi lekukotasun uh, nagusin, eh? behaz, aliz dugu uh, La Rocher Iriko Universitatean zientzia uh, politikoen uh, konferentzia maishua, uh, Bona, sekulako, um, uh, nola ezan, uh, biziki argi baita, heramanen uh, dauzkigu, hainbat adibide. Eta gero bada, uh, Lomer La Jarge, uh, Romer La Jarge, Gronoble Eriko Unier Estatean, uh, eta gero izan entida, uh, tokiko eragilen, uh, eragile bat zuen uh, lekuko tasunak. Adibidez bada, uh, bifine, bifeministen, uh, donostiako bifeministen uh, lekuko ederg bat, uh, izanen da, Ebe ekintza parte hartzaile bat era duen kanal dute telebista, telebista baita parte hartzaile, eta hainbat egituren e lekuko, uste dut, ohartuko gira demokrazia parte hartzailea inparaldean aspaldi martxan dela, baina ez ginen konturatu bertzek ala daitzen ziotela. Hmm. Pagteaktzailea, izaiteko pagteaktzaileak behag dira, engaiamendoa behag da. Um, Aipatzen da, elkakti gintzan edo engaiamenduripxikat uh, behiti beitiari dela, eskual gintzan nentzute, entzuten da hori, baina uh, beste elkaktetan ere bai. Nola, lotu jendea lujalde gogoetari? Nola, piztu lujalde garapen uh, ogen inguruko gogoa jendengan? Ni, nik horrekin parte hartzea uh, gutiago dela, ez dutxinezten horrekin, uh, ez da egia, hola. Uh, Dimagen, denek dakiten bezala, ni xeaskako burua nizere, eta xeaskan adibidez beti entzuten da, eta badamagurtez entzuten dela. Uh, eta, eta nik ez bat ere horrekin ados, uh, erri hurraatz bezala kofezta batez eta balin bat da, justu di, parte hartzailea, ainiz balin dira. Ba, eta ez da bertzeik egiten da, lehena ez bat zen aski gendeik, ez zen eginen. Simpleki. Beaz, um, non bait, ez direla gogo honez uh, lanera joa iten? Ba, ba, ne hor ez da lanera joa iten gogo honez. Bon, plase jarekin finitzen dugu beti, baina goizean egia da, igande batez jaikitzea, parte hartzea uh, <laughs> ez beti mm -hmm. gozo, eta ala, simpleki uste dut, Eta gero, somat gauza egiten diren hemen iparaldean justu jenden parte hartzea gatik, argi, argi da, behaz, bon, untxada, bada, alakomoda bat, beti erraitea, oa eme, lehen, obekia gozen, ez da egia. Hora, argita garbidiot ez da egia. Eta ikusi dugu, eh, garapen kontseiluan, somat aktore mobilizatu ziren um, momentu batean, batian garaiantzen elepa aipatzen baizik eta eh zen... sen estatu berziko wala eta eztzen el cargo ordual mein berndinzait <hums> eh azken finean beti jendea motivatua ikusi izzanugu eta gaur ere baditugu begehun uh, egemazio eta uh, gaur uh, foru publiko hortan uh, emanak bez jendea bada jendea bada jende parte hartzaile da iajaldean eta aski da ikustea Bretainaniatik edo Parisetik edo unnikdakitan nundik etortzen direlarik uh, unarat jendeak arritzen dira zonbat parte hartzea baden ipaaldean behar, Horrekin, mito horrekin finitu behar dugu, eparre euskal egin, bada, dinamika, eder bat parte erzailea izaiteko. Itzordua hori itarazten daukuzu? Beaz, uh, foro publiko hori eh, gaur, uh, a, a, laueun anfiteatruan, beaz, errobiko kampusan, ahatsaldeko seietan, biziki-bizik intergeria izanen da, eta parte hartu. Pascal indo garapen kontseiluko uh, presidente ordea, mi lesker gurekin izanik, eta besta li bat arte. Mi lesker Euskalirateak puntu, .eu, Euskaliratean webgunea, Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, Euskalirateak puntu .eu, Es webgunean.